Capitolul 72 În următoarele trei luni, Filip se duse în fiecare zi la Mildred. Își lua cu el cărțile și după ce bea ceaiul, se apuca de lucru în timp ce Mildred stătea trântită pe canapea și citea romane. Din când în când, Filip ridica ochii de pe carte și o privea minute în șir. Pe buzele lui înflorea un zâmbet. Mildred simțea că e privită. Eu nu-ți mai pierde timpul uitându-te la mine, prostuțule." Pune-te cu burta pe carte, zicea ea. Despot ce ești, răspundea el vesel. Lăsa la o parte cartea când intra proprietarea sa să pună masa pentru cină și, fiind bine dispus, Filip mai schimba câte o glumă cu ea. Era o mahala joică între două vârste, micuță de statură, plină de umor și cu o limbă foarte ascuțită. Mildred se împrietenise la cataramă cu ea și făcuse o relatare complicată, dar mincinoasă, a împrejurărilor care o aduseseră în starea ei actuală. Femeia aceasta cu inima bună era profund mișcată și făcea toate eforturile posibile pentru ca Mildred să se simtă ca la ea acasă. Ținând la reputația ei, Mildred propusese ca Filip să se dea drept fratele ei. Loucina împreună și Filip era încântat când izbutea să comande ceva care să fie pe placul lui Mildred, destul de mofturoasă, mai ales în vremea aceea. Era în culmea fericirii când o vedea șezând în fața lui și, din când în când, bucuria lui era să-i ia mâna și să-i o strângă. După cină, Mildred se așezea în fotoliul de lângă foc, iar el se instala lângă dânsa pe podea sprijinită de genunchii ei și fuma. Adeseori nu schimbau nicio vorbă și, câteodată lui Filip, îi se întâmpla să observe că Mildred a ațipit. Atunci nu mai îndrăznea să se miște de teamă să nu trezească și stătea cât se poate de tăcut, privind alene la flăcările din cămin și savurându-și fericirea. Ai tras un pui de somn?" zâmbea el când se trezea Mildred. Nu dormeam," răspundea Mildred. Am închis doar ochii așa, puțin." Nu vroia niciodată să recunoască că a dormit. Avea o fire flegmatică, și starea în care se afla nu o deranja prea mult. Făcea mult caz de sănătatea ei și primea sfaturile tuturor celor care se arătau dispuși să îi le ofere. În fiecare dimineață, dacă vremea era frumoasă, ieșea să facă o plimbare pentru sănătate și stătea un anumit timp afară. Dacă nu era prea frig, ședea pe o bancă în parcul St. James. Dar restul zilei îl petrecea pe divan, fiind foarte fericită să stea nemișcată și să citească un roman după altul sau să flecărească cu proprietarea sa. Interesul ei pentru bârfă era inepuizabil și relata lui Filip cu lux de amanunte, povestea proprietaresei, povestea chiriașilor de pe palierul salonului, povestea locatarilor din casele de vizavi și de alături. Din când în când o cuprindea panica. Îi destăinuia lui Filip temerile ei cu privire la durerile facerii și era speriată ca nu cumva să moară. Îi relată pe larg, cum nescusere de mai multe ori, proprietarea sa și cu coana de pe palierul salonului. Mildred nu o cunoștea. Eu una mă țin departe, zicea ea. Nu pot să mă bat pe burtă chiar așa cu oricine. Și îi reproducea detaliile narațiunii cu un amestec ciudat de groază și entuziasm. În general însă aștepta cu destul calm evenimentul. La urma urmei nu sunt eu prima care o să aibă un copil, nu-i așa? Și doctorul zice că nu o să am niciun fel de necazuri. De, vezi tu, s-ar zice că sunt destul de bine făcută. Doamna Wern, proprietărea sa clinicii unde urma să se intereseze când îi va veni sorocul, îi recomandase un doctor pe care Mildred îl consulta săptămânal. Avea să-i plătească un onorariu de 15 lire pentru a o asista la naștere. Bineînțeles că aș fi putut să scap și mai ieftin, dar doamna Owen l-a recomandat foarte călduros și m-am gândit că n-are rost să mă scumpesc la tărâțe. Dacă tu ești fericită și te simți bine, n-am nimic împotrivă să fac această cheltuială. Mildred accepta tot ce făcea Filip pentru ea, cu aerul că ar fi fost lucrul cel mai firesc de pe lume. Iar el, la rândul lui, nu simțea o bucurie mai mare decât atunci când cheltuia bani cu ea. Fiecare bancnotă de cinci lire pe care i-o dădea, stârnea în el un mic fior de fericire și mândrie. Și de dat îi dădea foarte multe, pentru că ea nu era deloc ibzuită. Nu știu nici eu pe ce se duc banii," spunea chiar Mildred. Îmi curg printre degete ca apa." nu are nicio importanță," spuse Filip. Mie îmi pare tare bine să fac pentru tine tot ce-mi stă în putință. Mildred nu prea știa să coasă, așa că nu putu pregăti cele încioase pentru copil. Îi spuse lui Filip că, de fapt, ești mult mai ieftin, la socoteală dacă le cumperi. De curând, Filip vânduse una din ipotecile în care erau investiți banii lui. Și acum, având la bancă 500 de lire care așteptau să fie investite într-un lucru din care poți scoate bani mai ușor, se simțea un om foarte înstărit. Vorbeau adesea despre viitor. Filip ar fi vrut foarte mult ca Mildred să țină copilul la ea, dar ea refuză. Trebuia să-și câștige și ea existența și i-ar fi venit foarte greu să o facă, dacă ar fi avut să se îngrijească și de copil. Planul ei era să se angajeze din nou la unul din localurile societății la care lucrase înainte, iar copilul putea să-l lase foarte bine în grija unei femei de treabă de la țară. Pot găsi ușor pe cineva care să-l țină în condiții bune, plătindu-i șapte și lingi și jumătate pe săptămână. O să fie mai bine pentru copil și pentru mine. Lui Filipi se păru un semn de împietrire, dar când încercă să discute cu Mildred, ea a avut aerul să spună că Filip se zgârcește la bani. Nu trebuie să-ți bați capul în privința asta, îi spuse ea. N-am să-ți cerție să plătești femeia. Doar știi că nu-mi pasă că trebuie să plătesc. În adâncul inimii, Mildred spera să nască un copil mort, nu făcut decât o aluzie în această privință, dar Filip își dădu seama că în mintea ei stăruie acest gând. La început fudea dreptul șocat, apoi însă argumentând cu el însuși, se văzu silit să admită că pentru toți cei implicați, o asemenea întâmplare ar fi fost de dorit. E foarte frumos să spui una și alta," zise Mildred plângăreață. Dar nu-i deloc ușor pentru o fată să-și câștige singură existența. Și dacă mai are și un copil, asta nu ușurează câtuși de puțin situația. Din fericire te mai poți bizui și pe mine, zâmbi Filip luându-i mâna lui. Ai fost tare bun cu mine, Filip. Eh, flăcuri. Nu poți să zici că nu ți-am oferit nimic în schimb ca răsplată pentru tot ce ai făcut. Doamne ferește, dar nu vreau nicio răsplată în schimb. Dacă am făcut ceva pentru tine, am făcut-o pentru că te iubesc. Nu-mi datorez nimic. Nu vreau să faci nimic dacă nu mai iubești. Era puțin îngrozită de ideea lui Mildred că trupul ei este o marfă pe care o poate furniza cu totală indiferență, drept recunoștință pentru serviciile aduse de alții. Dar zău că vreau să te răsplătesc, Filip! Ai fost atât de bun cu mine! Mă rog, mai putem aștepta. Când o să treacă și astea, o să mergem și noi în luna de miere. Vai ce obraznic ești, zise ea zâmbind. Mildred aștepta copilul la începutul lui martie, iar apoi, de îndată ce se făcea bine, vroia să plece două săptămâni la mare. În felul acesta, Filip putea să învețe fără întrerupere pentru examene. După aceea, venea vacanța de Paști și aranja să plece împreună la Paris. Filip vorbea fără încetare despre toate lucrurile pe care aveau să le facă. Parisul era încântător în anotimpul acela. Aveau să-și ia o cameră la un mic hotel pe care îl știa el în cartierul latin și aveau să mănânce la diferite restaurante mici și drăguțe. Seara se puteau duce la teatru și Filip avea să o ia la music hall-uri. O să fie foarte amuzant pentru ea și o să cunoască pe prietenii lui Filip. Îi vorbise lui Mildred despre Show și acum avea să-l cunoască. Și, pe urmă, mai era și Lawson care plecase să stea vreo două luni la Paris. Mai erau și excursii de făcut. Se puteau duce la Versailles, la Chartres, la Fontainebleau. Bine, dar o să coste o groază de bani," zicea ea. A, dă-i dracului de bani. Gândește-te numai de când aștept eu acest prilej. Nu știi ce înseamnă asta pentru mine? Eu n-am iubit niciodată pe altcineva decât pe tine. Și nici n-am să mai iubesc vreodată pe nimeni." Cu ochii zâmbitori, Mildred îl asculta cât de entuziastă vorbește. Lui Filipi se părut de astădată că vede în ochii ei o tandrețe necunoscută și era recunoscător. Mildred se arăta mult mai blândă și mai amabilă decât fusese. Nu mai constata la ea aerul acela disprețuitor care-l irita pe vremuri. Se deprinsese atât de mult cu Filip încât în fața lui nu-și mai dădea deloc o să mențină aparențele. Nu se mai deranja să-și facă părul cu toate complicațiile dinainte. Îl lega pur și simplu cu o panglică. Renunță și la bretonul pe care îl purta în deopște. I se potrivea mai bine genul neglijent. Fața ei era atât de slabă încât ochii păreau exagerat de mari. Avea veșnic ceaarcăne și paloarea obrajilor dădea profunzime culorii ochilor. Avea un aer visător care părea infinit de patetic. Filip vedea în ea ceva dintr-o madonă. Ar fi dorit să rămână de apururi împreună în aceeași situație. Era mai fericită decât fusese vreodată în viață. De obicei, Filip pleca de la ea la ora 10 seara, pentru că lui Mildred îi plăcea să se culce de vreme, iar el era obligat să mai studieze vreo două ceasuri ca să compenseze pierderea de vreme din cursul serii. În general, înainte de a pleca, Filip îi pieptăna și peria părul. Alcătuise un adevărat ritual al sărutărilor cu care îi ura noapte bună. Mai întâi îi săruta palmele. Ce subțiri erau degetele ei și ce frumoase erau unghiile, pentru că ea își pierdea o groază de vreme cu manichiura. Apoi îi săruta pleoapele închise, mai întâi dreapta și pe urmă stânga, și în sfârșit o săruta pe buze. Pleca acasă cu inima topită de dragoste, abia aștepta un prilej nimărit de a-și împlini dorința arzătoare de sacrificiu de sine. Curând sosi timpul pentru mutarea lui Mildred la clinica particulară în care urma să nască. Filip nu mai putut să o viziteze decât după amiezele. Mildred modifică povestea vieții ei, dându-se drept soția unui militar care s-a întors la regimentul său din India, iar Filip fu prezentat proprietăresii, drept cumnatul ei. Trebuie să bag bine de seamă ce spun," zise Mildred lui Filip, întrucât mai e o doamnă aici al cărei soție funcționară în India." Dacă aș fi în locul tău, nu mi-aș face probleme în privința asta," îi spuse Filip. Sunt convins că soțul ei și al tău au plecat cu aceeași corabie." Ce corabie?" întrebă ea fără să înțeleagă. Olandezul zburător." Mildred dădu dunaștere unei fetițe și, când Filip căpătă permisiunea să o vadă pe Mildred, copilul era așezat în pat alături de ea. Mildred scăpase cu bine și, cu toate că era foarte slăbită, se simțea ușurată că se terminase totul. Îi arătă copilul și se uită și ea plină de curiozitate la fetiță. Ce zici, ce jucărie nostimă! Nici nu-mi vine să cred că e a mea!" Pruncul era roșu, zbărcit și caragios. Filip îl privi cu ochi zâmbitori. Nu prea știa ce să spună. Și era cu atât mai stânjenit cu cât infirmiera, sa clinicii, stătea lângă el. Avea impresia, din felul în care îl privea infirmiera, că ea nu crede o iotă din povestea complicată relatată de Mildred și îl socotea pe el, tatăl copilului. Ce nume vrei să-i pui?" întrebă Filip. Nu mă pot hotărâ dacă e mai bine să-i spun Madeleine sau Cecilia." Infirmiera îi lăsă singur câteva minute și Filip se aplecă și o sărută pe Mildred pe gură. Îmi pare tare bine că totul s-a terminat fără necazuri scumpo. Mildred îi cuprinse gâtul cu brațele. Te-ai purtat cu mine ca un gentleman, dragă, Phil. Acum simt în sfârșit că ești a mea. Vai, de când te aștept, dragostea mea?" Auziră răpaș la ușă și Filip se ridica repede. Infirmiera intră și pe buzele ei flutura un ușor zâmbet.